Съдът вместилище защитено за време. а време. Това е интригуващото заглавие на изложбата, която се откри преди два дена в Националния археологически институт с музеи при Българската академия на науките. Археология или съвременно изобразително изкуство? Какво да очакват посетителите на това наистина уникално музейно пространство? Добър ден, казвам на директора на тази важна музейна, но и следователска научна институция, археолога доцент Христо Попов. Здравейте! Здравейте, добро утро на вас и на вашите слушатели. Да кажа добър ден и на професор Станислав Памокчиев, преподавател в Художествената академия, много изтъкнат наш художник с множество самостоятелни изложби в България, в чужбина. А, със сигурност нашите слушатели познават добре неговото име. Здравейте, Здравейте, професор Памокчиев. Сега да започнем от там. Какво свързва археологията с съвременното изкуство, предполагам? Какво представлява тази Изложба, защото ние сме свикнали като че ли да мислим в клишето, че археологията е само нещо, което ни връща назад към античността или към праисторията или към средновековието, а съвременното изкуство е тук и сега. Кажете, кой да, кой да започне? Може би, доцент Попов, предизвикателство ли е за вас да приютите такава изложба? Аз се усмихвам, защото някои от отправните точки, които си бях набелязал така, да използвам за това, което бих могъл да кажа, вие вече ги назовахте. Със сигурност е предизвикателство а, една подобна изложба. Националният археологически музей има вече повече от 130 годишна история и винаги е бил такъв, национален трезор, хранилище на най-ценните артефакти от миналото, включително огромно количество. А, на праисторическото и античното изкуство. Така че възможността да ги видим заедно, така, редом с е, експонати, с творби на някои от най-изтъпнатите български художници. Беше своя городът предизвикателство и провокация и към нас си признавам. А от друга страна, идеята, че от самото начало Сънче ни провокира, но тя ни хареса, точно казахте клише, със сигурност това, което се опитахме да направим е да избягаме от клишето. Ние през тази година имаме 14 изложби на национални архивски музеи, такива, които са при нас и такива, които ние организираме и а, представяме на друго място в други културни и музейни институции. А, тази е а, така със сигурност различна от другите. Тя не е конвенционална археологическа изложба. А, археологията тук е като среда, не, не бих казал като фон, а по-скоро като място, като светоусещане, а, като среда, в която съвременното изкуство да намери своето място, бих казала. Наистина, това е много, много любопитно. Интересно, дали могат да се направят и директни визуални препратки между търсенията на съвременните творци и артефакти, които ние виждаме от археологията. Затова професор Памокчиев, вие сте куратор, един от кураторите на тази а, селекция от а, съвременни творби. А, не на фона, а по някакъв начин вписани в тази постоянна археологическа експозиция, която е част от а, това музейно пространство. А, какво, за какво внимавахте особено? Какво търсехте? Наистина е много отговорно, много предъзвлекателно да влезеш в едно свещено пространство, да намериш своя отговор, без да наруши и пикната и свещеността на това. във в музея беше много вълнуващо за Суцията. Точно поради причина, че това място пази духовната памет на е, народите по тези географски е, места, че и не само. А колекцията се ориентира към хора, които и без друго във времето са имали интерес към дългото време, към паметта, към е, пластовете, културните и по-съзнателните азики, пластове. И а, селекцията се а, балансира между а, хора с дълга творческа биография, примерно в изложността присъства Павел Койчев, Милен mm -hmm. Блажев, а, Емил Попов, Иван Русев, които имат а, от години изследвания в а, тази потока, както и а, едно силно средно поколение, Млади концептуални артисти, които а, някакси по предпоставка, по условие, трябваше да влязат с концептуално търсене на отговор в много силния контекст на музея. Резултата, естествено, е сложен да бъде категоризиран. А, се радвам, ако има реакция, ако има въпрос, на който зрителът да бъде в едно неудобно и активно състояние на търсене на отговори. Какво правят тези предмети в тази сакрализирана среда? И за много успокояващото е това, което е накарало всички нас да погледнем с високо очакване, с радост, на всички, които им предложихме да направят, да направим заедно изложба в археологически. И те бяха много превъзводени и доволни, щастливи от това. Аз, аз си, обяснявам да. това нещо, че човека е това живо същество, което единствено има носталгия по трансцендентното. Има носталгия по е, дългото време. Има носталгия и така към правоците си. И завръщането в това много специално е, място е някакъв вид. Е, завръщане към центъра, към дома, към нещо, което може да реактивира у нея дълбинни пластове в нас, които ни правят повече човеци, правят ни в големите измерения. Изложбата тихо, тихо обещава дълго време, обещава вечно Сега това дълго време, което, което използвате като метафора, наистина е много интересно понятие. Впрочем, каква е разликата между дълго време и защитено време и откъде идва тази идея за съда в местилище. Аз знаете ли колко... Защото нямаше възможност да видя как изглежда самата изложба и а много дълго време се чудех всъщност а, една голяма част от археологическите предмети са свързани с а, наистина съдове. Съдове, в които се поставят някакви... А, някакви важни за човека а, неща, храна, течности. А, този вид... ритуални съдове. ритуални разбира се. Важна функция в ритуалите обръщането към по приношението. Точно така. А, от там ли тръгвате? А, каква е... И каква... Проектът е дългосрочен. Първото издание беше в галерия Райко Алексиев. Той е в една галерия на неутрална среда, като се тематизираше съдът като пресечна точка между утилитарно и свещено. Това, което е приложено утилитарно в един съд, който съдържа нещо и служи в до неговите свещенни функции, които идват някъде от прави И а, съвсем закономерно а, в развитието на мисленето за съда в тази му утилитарна и свещенна функция решихме че изключително силният контекст на археологическия музей, би усилил многократно а, това съдържание и съдържанието се развии по потока на това, че самият музей е своеобразно вместилище, съд на дълга памет, на свещена памет, на духовна памет, на културна и историческа памет и съмният той е свещен съд и център, т.е. е как да кажа, пъп, онфал на една цяла култура, развила се по тези земи. Наистина интересна концепция. А, до кога ще бъде тази изложба? Ало? Да, а, доцент Попов, до кога ще да, продължи тази изложба? На този етап, може би, ще е до средата на месец септември. Сме сигурни. Ще преценим в бъдеще как да организираме пространството. Uh, както казах преди малко, много сме натоварени като график през тази година, така че uh, бихме искали, разбира се, по дълго време да, да може този акцент да бъде видян от културната програма на София да бъде видян от нашите посетители. Uh, ще преценим. Чакаме една много сериозна uh, международна изложба с uh, така, партньорство между нашите институции и археологическите националните музеи на Сърбия на Р. Северна Македония. Uh, така че по някакъв начин трябва да комбинира и съчитаваме нещата, но за сигурност поне до този момент, до деня а, на София, а, тя ще може да бъде видена, така че казахте не сте имали възможност да я видите, заповядайте. Много благодаря с но, това, което и професор Памокчиев каза преди малко, ако мога и аз да се присъединя, наистина средата тя е да, той каза сакрално пространство, национален трезор, хранилище, вместилище на така богатствата на културно-историческото ни наследство от многото народи, които са минали по нашите земи. И в същото време съвременното изкуство, как да кажа, ако изхозваме чувство хронологически и последваме хронологически ред, то следващата. Това е поредната брънка от това, което виждаме. Имаме неолит, халколит, антично средновековие, възраждане, но разбира се, с поробите които са експонирани по-настоящем. Имаме последната брънка в, в тази Верига, Разбира се, че казахте за отношение на паралели и така прилики, които могат да бъдат начертани или видени с примери от прави и античното изкуство, които могат да се видят на място В същото време все пак да не забравяме, че изкуството е индивидуалност вкусове, предпочитания и всеки има своя собствен поглед, така че мисля, че всеки посетител би могъл да намери своите е, отговори за себе си индивидуални. А, а искам и да предупредя и нещо друго. А, в крайна сметка, ако гледаме това, което има при нас, като, като експонирани артефакти, на със сигурност на наблюдателния посетител ще му направи впечатление, че има много големи а, различия, принципно за едни и същи предмети, било то утилитарни или сакрални, а, с различни функции. Да речем, в периода на каменнобедната епоха, бронзовата, средновековието. А, така че а, човешкото развитие, то не е само в една линия, а напротив, посоките са много а, и могат да бъдат а, видени в това, което човек иска да, да видя като различия, включително с това, което можем да видим по настоящем с творбите на водещите български творци. На художници. Много ви благодаря, със сигурност има какво да се научи, а и да се усети в, пак ще кажа, това уникално музейно пространство на археологическия музей. Благодаря на доцент Христо Попов, директора на архе... археологическия музей и на професор Станислав Памукчиев.